Martxuarekin batera udaberria elduko zauku. Martxua Euskalaren hilabetea izanen dugu ere. Ikastolen atei irekitzeak hor izan ditugu. Ikastetxe privatuetan ere Euskalazko eskaintza entzineat errizahia izan da. Eta norazez korrika. Bi urtero, mirakoilu bat den ekitalia berri zarkatuko du Euskal Herri eta gainera. Ure peretik abiatuz aurten eta bilbon bukatuz. Haupatretik. Barkatu entzuleak digresio horrengatik. Martxo hau garantzitsua da ere euskalaren zat, eta bere etorkizunaren zat. Martxo eta apirira hoetan jokatuko eta erabakiko baitira parte handiz izkuntza ukanen dituen baria bideak ondoko sei urtetan lujalde kontratuaren baitan. Diaz, gizarte zibireko eragireak, euskal gintza eta izkuntza politika daraman euskalaren erakunde publikoa bildu eta elkarrekin lan egin ondoren batekin genuen meso onekin. Bai, euskararen egoerak iparreskoa legiontan obekuntzak bizi izan ditu azken urteetan. Bai, ez gaude ainurrun euskararen salbatzeaz lujalde honetan. Baina bai, balintzabat bada. Izkuntza politikak beste burtsadabat behar du eta beste hainbat pasatu behar du horren lortzeko. Bai, kualitatiboki eta bai biztandena balea bideen aldetik ere. Zailena beti, itz eta dostasun untatik, ekintzak eta baliabideetarat basatzia. Baina, desafio historiko baten aintzinaan gaude. Dinamika baikor hastapen hau, ez badugu sustengatzen eta garatzen crash sentzazioa handiago izanenda. Eta beharba handiegi izanenda berri zabiatzeko. Ea, Euskalainen unda berria gozatuko dugun.